ثم طلا بیادا آیات کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُلست و تتجافہ جنوبهما دل مزاجعی یدعون ربهم خوفا و طمعا مما زغنان و شکون فلا تعالی و نص ما اوفیل من قررت آن جزاء بما کانو یعن حق تا بلغ یعملون یعملون تجدن اغاؤ رسیدان ثم قال دیوی علا اخبیروکا خبرنا درکم تا طلا برأس الامری و عمودهی او اصل ل کارونو په تنن باې زیرو واې او د ټول دیین چې دیکه نه اصل امر د دین امر م راین من ه ذ مرې نه د دی سره د دی تن د ګپ ګ پژې زیرو واته سنامي د دین چې کم ګپې د غېغه سووکه هغه بلکلباره سره د اوخو غېې باره چې کمم لدې په یم لا ک هغ ته مونږه مومون ته ګپ وکته کوپ وي داغه ش چې کمم دی ګمان ته وئ قلت بلایا رسول اللہ قال رأس الامر علی اسلام وعموده علکد دین چی دن اصل اغا تابدار کی دل دی او اس تنی چی دن اغا مزد دی او ضروت سنامه الجهاد اغا جهاد دی ثم قال علا اخبرک بملاک بملا ذالک کلی قال خبرنا درکم فا اصل او تمہ دار دریٹور ملاک پی جنی اصل کی ملاک ہے اے اے اے دا چې دا جرند لري دلې جرندا میشن میشن لدلا د میشن کې چې لاندې نه کم ګټي نو هغه کې داسې یو اوس په او اوس کې بیا د ترته له سي له خلابته له داسې په دې برنه کې واچي دا سره داسې هغه دې کې زېنه شي نو چې کته لاندې نه ګرځي دا با مينې نه نو هغه رب راځه دلله اوس داسې دې اوس په بې ګولړې کنه نو هغه په وجه دا فاصله نه دا چې جرند کوي او زه چې لرشم بیا ګورم دا زيره چې متک راغلي دا ګورم دا چې پکې اولای او هغه چې دنه سده هغه کې دنه بیا هغه اوس دی دې پاسنه کې راشي چې کی چواچیږي بیا اعلان نه چې چورلیل ته ماشين چوللی نه هغه ګرم دا پاسنه نه او دا که چې دنه غداني وړکي هغه ته ملا کوي ایته سوې ملا کوي یا دې خبره کنه هغه اصلي کنه ميداري چې ټولې جرندۍ چې د هغه اصلي رې اصل د تنخې ما رسول محمد رسول دزي په دې کانا او د الله په او جواب او کليم ورکو چې حیران بشوي وته هرڅه وي پیګوي د ټول اصل ته خيما قلت ولى رسول الله ف اخذ بلسانه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبوني ولا فقال كف عليك هذا ذا بندك قلت یا رسول الله و ان لم مؤخذون بما نتكلم به منغا خبانی ورکیو او تاسو جبم بخبري کو فقال نبي تسمي فكلت تا کا ک امم کا پتا باندې استامور بروشي نتی دې مرشي چې مور دي بروشي وحال یکب الناس فنار علی وجوه الا اصاید الفنتیم پڑھ ما کې نسکور نغور فقور کې خلق لرم اگر اغلونه د جبو د دې د جبو لونه غیبتونه کی اغه فوجبار جن اغه جہنم ته ورځيږي او ترمذی وقاله حدیث حسن صحیحون قد سبق هوو م د زې ووا ش کېتللی ده لا نې محقېې کلې ديم تللی د ما ته خو پته نه دی لمم یاری له کون في مااق داما پلیو ته عمل نو کوور کې چې ساوابا ساوابا مننی ما مې نو مې مخکې تللی دا ش ننه تللی مخکې نه زحتات مخکې نه شو دی سې راغ ل راغ بت چته ووي اس طبتشتيږي وروسته یې قالوا الله ورسول ار قال نبي سما ذکر اخاکه بما يكره یادول استاد خپل رور پاغت درچاري په خبر کېږي چه په خبر کېږي قيل افرات ان كان في اخي ما قل هو رسول ايجي کچره زمار رور کې غزو چې سوابه غپ کېوي خلکو یې کوي عزت او پمخيو ما ما وي کوي کوي هغه پمخيو نو خاله می توږي وې زه یې وي غيوا تخدي چې پيش شي عليږي په مخامخه لبی رسالمه ان کان نپی ما تقول فقد فقدت وچار کی او نقصان دی ذاتی نقصان دی دین نقصان او بر وخکارا کی غروس دشته دی او تی وایو دا غیبت ته و الا لم یکن فی ما تقول فقد بحته او کچره پکینو واسو چې د اتو وای بیا هو تا په هغه باندې سو لگاو بوختان او لاو سری په لگاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خطبه کې ویل چې د مینا په موقع کې وویل حجۃ الوداع کې ان دماکم او اموالکم او اراضکم تاسو ویني تاسو مالو تاسو یذنا حرامون علیکم دا حرام دی په تاسو کې حرمت یونه کومه دا اشاره کومه دا کومه قول پسند حرمت در ردي تاسو چي داداو پنياش تاسو کې چي دادا وكلي تاسو کې چي دادا لك څنګه چدي رديز په تاسو لازم ندې مياش لازم ندې وكلي لازم دي الا هل بلغتو خبردار او مار سلو کړلو مار سلو کوه ها عائشه وي قول تل النبي صلى الله عليه وسلم ما نبي الرسول تو حزبك من سفيا كذا وكذا صفی آدم دو نبی اسلام خزوا و دام وا دی آئیشی دو صفی بدوی او پر او رئی او رئی دا کافی د قال بعض الرواد تانی قصیرا او رئی ماتی دو رغونی دا نو دو رغونی دا جاسی دو رغونی دو رغونی دا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرمئن لقد قلتی کلمتا ساده خبر اوکل الله ومزجت بما البحر کدا یو دکړی شی د اوبو د دریا پر الله مزجتو اغه وبو بخند کی دور ترخه خبر د په خراب خبر دی اوکل الله قال تردي وحقيته لو انسانن مات دي انسان نقل کو سقال نو نبي است بما احب اني حقيته انسان ز خدانه خوم چې دي چا نقلکم وان لي کذا و کذا وکتل وکي صدائی الحق ایتلانی دشه رواني هر روانشي هغه عجز به مجبور اي ادي هغه ځان په ګرکو کې د دفترې تللې و تللې د راز يلالي اج ټوګي وبرمو کی دي الګا ابي تابې جماله کو څو دارا کې دادا کې و له چانا قل کو بلک ها ها یو د استاد طرف کول لا خبري کول الله ورې دې یې دي ښا داغه مشخرين چې ټوګه چې کینې ناروازي هم مزجته خالطته ومخالطة يتغير بها طعم أو ريح لشدة نقنها وقبحها شخم لك بدبوية وقبع وهذا من أبلغ الزواج للغيبة قال الله تعالى وما ينتقوان لواءن هو إلا وحي يوحاوهن کلا چیز بارا اوخی جولی شو مکانا منو ما بانی چې کلا محرات کولی که دانو مرد تا بی قومی زفرشن پیقوم ل از چې چی داغی نکونو من نحاسن دا تامبی یخمیشون و جوم و صدورن اے گرازی کولی دا مخونه او سینی دا چې دا نکون اے نکانی غط نکونو دا تامبی او دا زمانی را کاغل او پا دی سینو بانی وی را را واسلی خوفا قلت من هاولا یا جبری جبریل سوک تی قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس دادي اغا چې د خلکو غونو خوړي او خخي خوړي او يقعون في اعراض د دې پېژتونو کې ورغورزيگي مقصد د دې غيبت کوي ها مسلمان پر مسلمان باندې حرام دي دغه وينه دغه عزت دغه مال دا بن نه اخلي کنه دې دې دې دې باندې کوي